всій хаті, так само обов'язково обплітати пальцями те горня і вслухатися, як м'яке тепло розходиться по тілу. Олеся була вчителькою, і 1 вересня для неї означало зустріч із великою радістю, галасливими дітьми і великою морокою, календарним плануванням, довгими педрадами і горою журналів. Вона навчала діток малювання. І ніяк не могла собі пояснити, для чого вчительці малювання писати всі ці конспекти уроків І як можна ставити за учнівські твори оцінки Мабуть, я не зовсім правильна вчителька, казала вона собі, а тому мені можна хоч інколи порушувати правил Олеся чемно переписувала освітню програму до свого зошита і майже завжди брала його з собою на уроки. Однак із сумки так і не виймала, а малювали-ліпили її учні лише те, що їм хотілося. Тому, тому витвори малесеньких художників завжди були такими натхненними і живими. Олеся знала лише одну оцінку – відмінно. Її бабуся – теж була вчителькою, і навіть коли вийшла на пенсію, їй продовжували снитися нічні кошмари, що вона забула конспект, а на урок прийшла заучка. Олеся лише хихотіла у відповідь на таку розповідь. Ну то і що? Головне ж – результат. Проте на минулій педраді Олесі таки зробили суворе зауваження. Чиясь мама поскаржилася, що її дитина нічого не вчиться на уроках малювання, а базграє лише те, що вміла робити і в садочку. Директор дослідно передав оте базграї і, насупивши брови, звелів припинити такий безлад і почати навчати дітей за вимогами програми. Якщо ж Олеся не послухається, то він уже давно має на її місце людину, яка не створюватиме школі скільки проблем. Олеся йшла додому через золотий-золотий пролісок у своєму червоному плетеному шарфику і червоних чобітках. Вона усміхалася, був в таку осінь неможливо не усміхатися, і заплакала лише тоді, коли згорнулася калачиком, у своєму затишному кріслі вкрилася пледом, а по кімнаті кучерявими завитками пари розлетівся запах липового чаю та ялівцю. Олеся розглядала малюнки своїх вихованців. Такі виразні, настроєві, такі неповторні. Поруч лежала стара папка. У ній були роботи учнів, які вона зібрала, ще коли була практиканткою. Тоді вона мусила їх навчити малювати натюрморт, склянку, грушу та яблуко. І зараз Олеся не хотіла відкривати ту папку, бо знала, що там, окрім сірості і нудних ліній, немає нічого. У тих малюнках не було душі. Але хто може плакати, коли за вікном усміхається осінь. І наступного дня Олеся попросила своїх учнів малювати вересень таким, яким би хотіли б його затримати назавше. Вона теж сіла малювати і малювала рожевощоких своїх вихованців і блиск їхніх очей, і багато-багато золотого листя, і барви, звідкись у неї бралися такі радісні, такі теплі, і такі невимовно добрі. Із тих робіт, які намалювали діти, Олеся зробила виставку. На кращій вона ще не бувала. Тепер молода вчителька знала точно. Серед її учнів є майбутні Моне Іван Гоги, Далі і Давінчі. А вона свою місію виконала. На місце Олесі таки взяли іншу вчительку, бо який директор терпітиме у своїй школі свавільну вчительку малювання. Та попри всі погрози і умовляння, діти продовжували імпровізувати на уроках. Олеся ж відкрила свою студію, де навчала майбутніх художників малювати з любов'ю. Студію вона назвала «Вересень». «Хатинка на краю вулиці». Олеся поверталася додому зі школи. Сьогодні був останній навчальний день у цьому семестрі. Увечері для дітей улаштують новорічне свято. Але вона на нього не піде. Задавнена застуда їй добряче дошкуляла. І єдине, про що дівчина зараз мріяла, це гарячий чай із медом і тепла ковдра. Ковдру з овечої вовни Колись для неї пошила бабуся Це була майже єдина пам'ятка від неї Не рахуючи декількох світлин Олеся була сиротою І бабуся виховувала її сама А кілька років тому померла Удома дівчину ніхто не чекав і поспішати було нікуди. Все одно доведеться на самотині пересидіти всі свята та довгі зимові канікули. Але Олесі чомусь дуже хотілося додому. Відпочити від шуму й гаму шкільних коридорів, від учнівських зошитів і своєї червоної ручки, від пронизливого звуку дзвоника і від тих поглядів. Зверхню на Олесю дивилися всі, починаючи від директорки, та вчительок, і закінчуючи модницями зі старших класів. Олеся була чудовим педагогом і безмежно любила свою роботу, проте була бідною і мала обмаль одягу, а такого в провінційній школі не пробачали. І учениці, і учительки одна поперед одної викуповували модні вбрання і хизувалися ними, пихато проходжуючи коридорами на перерву. В Олесі ж було дві добротні, але достатньо зношені ковтинки, дві спідниці та старенькі підтоптані черевички. Усе було чистим та охайним, але віддавало позаторішньою, чи тільки позаторішньою модою, провінційністю, а в глибинці ж так ненавидять власну провінційність і не люблять її у комусь, намагаючись бути ніби непричетними до сільських манер і убоством. Олеся і сама була не проти оновити свій скромний гардероб, однак усі заощадження мусила віддавати банку. Дівчина сплачувала кредит за хатинку, яку придбала в райцентрі. Одних лише грошей від проданої глинянки з обійстям у селі не вистачило. Доща, закутавшись у теплий плетений шарф, Олеся зупинилася біля гарно прикрашеної новорічної вітрини. Крихітна, яскраво убрана ялиночка, веселий Дід Мороз із червоною торбою за плечима, вата замість снігу, кольорові блималки. Свято було так близько, воно виглядало таким радісним, а Олеся цього якось і не помічала раніше. За горою атестаційних робіт і зошитів із контрольними молода вчителька і забула, що скоро різдво. А колись, як бабуся ще була жива, вона ж так ретельно до нього готувалася. Генеральне прибирання, кутя і ще одинадцять страв, Разом їх обов'язково мало бути дванадцять, як апостолів, піст до першої зірки на святвечір, ялинка чи бодай одна глицева гілка і кілька саморобних прикрас, ну й ще якась цукерка та горішок на ниточках. Ой, як давно то було! На останнє бабусине різдво Олеся спекла мандариновий пляцок, щоби потішити рідненьку, і та тішилася, ой як тішилася, а цього року дівчина навіть ялинки не вбирала. Її пройняло тремтіння, по плечах забігали мурашки, голова закрутилася, застуда знову нагадувала про себе. І все ж панянка твердо вирішила, що це різдво вона святкуватиме по-справжньому, а для цього горнятка чаю з медом було недостатньо. Олеся впевнено зайшла до магазину зі святковою вітриною. Чого там лишень не було. Але дівчина швидко відшукала відділ, де продавалися малесенькі штучні ялиночки. Придбала одну, до неї ще плетену зірочку, золотистий бант і червоненький дощик. Вона аж сама здивувалася, коли продавчиня попросила у неї лише 30 гривень Олеся завжди думала, що ці строкаті святкові атрибути коштують значно більше Задоволена зі своїх покупок, Олеся поспішила до продуктового відділу Придбала все необхідне для мандаринового пляцка, куті та ще дечого, як святкувати, то святкувати а тоді поквапилася на другий поверх магазину. Там продавали дорогі трав'яні та квіткові чаї. Звідти завжди так спокусливо пахло. Чомусь Олеся купила дві баночки, закоркованих дерев'яними чопами. Для однієї з них вона придбала красиву подарункову обгортку. А може доведеться таки комусь на це різдво справити подарунок? «Бо ж завжди так. Коли тільки є дар, то завжди знайдеться, кому його віддати». Радісна дівчина поквапилася додому. Навіть незважаючи на те, що температура піднялась і Олесю морозило, ішлося їй якось по-особливому легко. Вона роздивлялася хати на вулиці, оглядала, як господарі прибирали оселі до свят. Хтось поставив перед домом ялинку, Хтось почепив під дахом діда Мороза, який ніби намагався недо... непоміченим дістатися комена, щоби через нього прошмигнути до дитячої кімнати і розкласти малятам під подушки подарунки в барвистих обгортках. А хтось розвішав миготливі гірлянди. Олесі ж її крихітна ялиночка здавалася найсвяточнішою, найгарнішою. Одна лише хатинка на краю вулиці. За нею вже починалися луки, а за луками ліс. Стояла неприбрана, смутна. Навколо неї були стосами складені дрова. Видно, газ сюди не підводили, тому дрова використовувалися не лише для того, щоб опалювати взимку хату, а щоби втримувати те тепло. Так само колись вони з бабусею обкладали свою глинянку кукурудзиня. До горла підступив клубок. Щось таке віддалено рідне було в тій хаті, Олеся мимоволі зупинилася. Пильніше оглянула хатинку. На дровах, підігнувши під себе пухнасті лапки, спали два котики. На прив'язі сидів кудлатий песик. Вхідні двері заскрипіли, і з хати вийшла старенька жіночка з цибром у руці. Голова замотана в хустку, ноги взуті в старі замащені валянки. Такий самий брудний фартушок, зморщене обличчя, зашкарублі руки. Жінка помітила Олесю і всміхнулася їй. Холодно сьогодні, правда? Такий вітер колючий, аж на двір не хочеться виходити. Олеся посміхнулася у відповідь. Дуже холодно. Подув пронизливий вітер, посипав дрібний сніжок. Олеся знову усміхнулася до жінки, закуталася в шарфик і звернула на свою вулицю. Дівчина вже знала, для кого призначений чай у подарунковій обгуртці. На святвечір вона обов'язково завітає сюди, у хатинку на краю вулиці. Олеся вже майже очуняла від своєї застуди і з самого ранку вона порядкувала на кухні. Запах печеного пляцка лоскотав ніс. До нього додавався аромат тертого маку. Олеся терла його в старій глиняний макітрі – дерев'яним макогоном, який за традицією не облизувала, щоби чоловік, поронь Боже, не попався лисий. Вона не мала нічого проти лисих чоловіків, але завжди так промовляла бабуся, значить так треба було». На столі стояли в горнятках родзинки, налущені горішки, у каструлях і мисках ховалися інші інгредієнти і напівготові страви. Хата блищала чистотою, ялиночка красувалася в олесеній спальні. На ній висіли горішки і шоколадні цукерки, прив'язані за ниточки. Коли все було готове, а на небі займалася перша зоря, Олеся надягла свою нову синю сукню. вона наважилася таки купити собі обновку на свята. Загорнувши горщик із кутею у свій плетений шарф, дівчина поклала його в кошик до решти подарунків, тепло вдяглася і поспішила на двір. Мороз пощипував щоки, сніжинки сідали на обличчя. Олеся добігла до вбогої хатинки і постукала. Через віконниці не пробивалося світло Та й собаки на дворі не було Невже нікого немає з острахом І передчуттям гіркого розчарування Подумала дівчина Але за дверима почулося шаркання Хтось тремтячим голосом кволо проказав «Іду, йду!» Двері відчинилися Та ж сама жіночка намагалася впізнати несподівану гостю Вона втерла фартухом цього разу чистим Сльози з очей і запитала, ви когось шукаєте? Олеся переступила з ноги на ногу і відповіла, усміхаючи, Вас, я прийшла до вас у гості, бо теж не маю з ким зустрічати святвечір, як і ви, здається. Я вам не заваджу. Жінка цього разу не стрималася, від несподіванки заплакала, вже не втираючи сльози фартушком. Але щоби не сполохати таку дорогу гостю, потягнула її за рукав до хати. Біла пухнаста кицька підбігла до господарки, високо задерши хвоста, і потерлася до її ніг. Із кухні задріботів собака і пометляв хвостом, вітаючи Олесю. Інша кицька тим часом вискочила на стіл і намагалася поцупити з нього скромну вечерю. "Ей, яка!» – гукнула господиня, зганяючи її рукою. Вона на швидку руч витерла для певності стола і приставила другого стільця, запопадливо протерши і його. Олеся засміялася. Так ця жіночка нагадала їй бабусю, а хитра кицька – їхнього сільського кота Василька. Вона швиденько розставила на столі свої дарунки, поки баба Марта, так господиня представилася, заходилася коло чайника. Ще ніколи в Олесі не було такого щасливого різдва з того часу, як померла її бабуся, а в цієї самотньої жінки баби Марти і поготів. Вони цілий вечір весело розмовляли, співали колядок, прихвалювали вечерю, ділилися спогадами. погадами. На прощання Олеся поцілувала бабу Марту в зморщену щоку, а та, плеснувши себе по чолі, поспішила кудись у хату. Почекай, дитино, почекай, уже звідтіля гукала вона. Олеся узяла на руки кицьку і присіла в коридорі. Уже за декілька хвилин баба Марта швидко крокувала до неї, розмахуючи рукою. У руці щось було. Це тобі, дитино. Жінка розтулила долоню. У ній лежала прекрасна нитка бірюзи. У тебе такі чудові блакитні очі. Тобі пасуватиме, а як надягнеш намисто до цієї сукенки, о, тоді всі парубки будуть твої, засміялася старенька. Цього разу сльози заблискотіли в Олесених очах. Бабусю Марту, а ви ж прийдете завтра до мене святкувати Різдво. У мене є красива ялинка. Як би то я не прийшла, певно, що прийду. Тільки ти зайди за мною, бо я сама боюся заблудити. Олеся знову нахилилася до старої і обійняла її. Христос народився, ледве чутно прошепотіла вона. Славіте Його, ще тихіше, відповіла баба Марта, ховаючи заплакані очі. Цукор до кави Усе! «Все пропало. Крапка. Лише цей. Не треба мене жаліти. Чи в чомусь переконувати. Добре? Узагалі нічого не треба. Пропало». Ярина висунула голову з вітальні в коридор, глипнула на чоловіка, який розчервонівся, сутулився і ледь не плакав. Мовчки кивнула і махнула рукою, запрошуючи ввійти. Зазвичай вона йому нагадувала, що ішов мити руки. Але зараз йому явно було не до того. За хвилину Мерко вже лежав на канапі, схожий на великий мішок горя, і тихо сопів. Ярина взяла вологі серветки, однією протерла чоловікові вологе чоло, а іншу таки всунула йому в руки, хоч яким не стерпнев був би сум, та брудні руки незмінно залишалися в її очах, уособленням зла. Мерко не заперечував. Роке життя з цією жінкою зробили своє. Кави? спокійним голосом запитала вона. Чоловік кивнув, і вона пішла до кухні, залишивши його наодинці з його думками. Кава на їхній кухні завжди готувалася довго. Ярина спершу молола зерна, щотижня купувала їх свіжо підсмаженими у кав'ярні за рогом. Тоді ставила турку на маленьку електричну плитку з піском. За той час жінка встигала переробити ще купу всього, ну а кухню наповнював запаморочливий кавовий аромат. Сьогодні вона вирішила зробити чоловікові полуничне смузі. Полуниць залишилося не так багато, і жінка хотіла ввечері спекти з неї пиріг. Але хто чекатиме на той пиріг, якщо коханий чоловік у такому кепському настрої? У холодильнику. Було свіже вранішнє молоко, придбане на сусідній вулиці на базарчику, куди з'їжджалися бабусі з села, у барвистих хустках, з добрими очима і напрацьованими руками, і продавали усілякі корисності з власного господарства. У тому ж холодильнику знайшовся і пучечок м'яти, і навіть жменька чорниць. Ярина повернулася у вітальню, Підійшла до стиложив'я з книжками, де стояла кругла, прозора ваза з маленькими кольоровими пакетиками. Зняла її звідкиля і принесла чоловікові: Вибирай!. Мерко подивився на неї з підлоба, намагаючись усією виразністю свого погляду пояснити, що ці цукрові пакетики, які вони разом збирали в мандрах, у кав'ярнях, літаках, готелях, потягах та всіляких інших приємних місцях зараз не можуть уважатися доцільною зброєю проти його Вселенського суму. Але Яринин погляд теж був доволі виразним і мерко слухняно потягнувся рукою до вази. Ярина відібрала в чоловіка його лотерейний білет і з виглядом пророка прочитала написане на ньому. Дайно ну, подивлюся. Берлін, так, так. Ярина всміхнулася кутиками губ, поцілувала все ще набурмосеного чоловіка в чоло і понесла пакетик на кухню. Ще якась хвиля, і там почулося бойове гудіння блендера. Коли жінка повернулася до вітальні, чоловік уже зручніше вмостився на канапі і зледь помітною усмішкою розглядав у міст Круглої Вази. «А пам'ятаєш, як за нами Ру... руменська поліція, де фронтієра гналася, бо у нас були українські номери? Ще пак! П'ять разів поспіль зупиняли, не було їм чим зайнятися», відповіла Ярина, вручаючи чоловікові склянку з полуничним смузі. «Давати соломенку чи так вийдуть лиш? Так. А ще ми навчилися казати муцюмеск. І всім без розбору дякували. Ага, поки ти не подивилася в словник і не побачила, що треба було казати муцюмеск, чи як вони там те читають. Ну знаєш, а як американці нам дякують, ти ж не ображаєшся? Думаю, румуни теж не ображалися. А як вони смачно готують? «Ну, ти готуєш не набагато гірше», – підморгнув Мерко дружині. «Та йди, пей своє смузі, а я йду дивитися на каву, а то збіжить». «Як нас чеський подяг збіжав», – замріяно сказав Мерко, дістаючи ще один пакетик і читаючи напис на ньому. «Угу, а ти стояв такий розгублений». «Як наш чеський потяг збіжав», замріяно сказав Мерко, дістаючи ще один пакетик і читаючи напис на ньому. «Угу! А ти стояв, розгублений такий, жбурнув валізу на землю і кричав, позор, і всі на тебе зглядалися, бо по їхньому то увага, і вони чекали почути від тебе щось дуже важливе, збитошник». Ярина зайшла на кухню, тягнула носом аромат і примружила очі від задоволення. Ще хвильку, і кава підніметься куди треба. Жінка поставила два глиняних горнятка поруч, облила їх окропом середини і швидко вилила в них воду. Тоді зняла турку з піску, граційним жестом нахилилася над горнятками. Гарячий запашний напій тоненькою цівочкою заструменів у посудини. Ярина дістала вершки з холодильника і додала їх зверху, а потім ще притрусила все тертим шоколадом і горішками. «Мирку, а яку ми каву в Берліні пили, ти пам'ятаєш?» гукнула вона голосно, щоб чоловік почув її у вітальні. «Вода з термоса, кава з пакетиків, якась там три в одному». Тобі допомогти не треба. Можеш музику вімкнути хіба? Я зараз не в настрої до музики, Люба. Штраф за відмову слухати музику? Коли тебе жінка просить миття посуду ввечері, мені зараз взагалі не до штраф за затіювання суперечки. Мовчу. Ярина подумки усміхнулася. Поставила горнятка на тацю, коло них тарілочку, на яку висипала залишки печива. Гірка вийшла досить скромною. Полуничний пиріг був би дуже доречним, але чим не пожертвуєш заради чоловіка з сумними очима. «Посунься!» Мерко сів на канапі, Ярина поставила тацю на журнальний столик і вмостилася поруч з чоловіком. А що там ще було у Берліні цікавого? Прогулянка по даху Рейхстагу та під його скляним куполом. Ну, то було цікаво тобі, а я боялася висоти і думала про війну. А ще дощ і осінні дерева, і двадцять кілометрів пішки за один день. І ти загубив свою шапку, а ти зненавиділа свої балетки, засміявся Мирко і потягнувся за черговим печивом. Зненавиділа, але наступного дня. Знову пурхала в них, як метелик. Забув? «Ти вмієш швидко забувати погане», Сказав чоловік. І на його обличчі знову з'явилася тінь Вселенського смутку. «Я теж так хочу». «І ти вмієш, лише лінуєшся. То я ввімкну музику. Якщо я відмовлюся, Ти змусиш мене прати постільну білизну вручну, так?» «Навіть така безглузда». Експлуатація золотих рук Відмовишся, то відмовишся Ну, доведеться тобі завтра теж мити посуд Подумаєш, тільки не Бітлз Як скажеш, коханий Але тоді останнє печівко моє Мирко засміявся і весело притягнув дружину за талію до себе Вони впали на канапу, ледь не перевернувши столик із посудом на себе Ярина сміялася щиро, безсоромно не стримуючи себе, і чоловікові теж зовсім розхотілося сумувати. Вони перебирали пакетики з цукром, згадували про подорожі і забували погане, що трапилося за день. «Ну що там то пропало?» Ярина підняла голову з меркового плеча і зазирнула чоловікові в очі. «Що? А, та ну, повторюватимеш усі усілякі дурниці, нічого не пропало». Усе ціле цілісіньке лишень трохи цукру бракувало. Шарфик для горнятка. А навколо ні душі, лише незвична, поки весняна зеленість, і цвіт, і сіре, трохи важке, а трохи прозоре небо над головою, а ще дощ. Таке тихе, заспокійливе шелестіння, Щось між і дз, Наче хтось дуже вправно грає на чаймсі. Таких дзвіночках у рядочок, Що зазвичай висять поряд із джазовими барабанами. У Інни було велике біле горня З намальованою на ньому затишною хатинкою. Купила його в художника в одному із європейських міст. Мандруючи, вона ніколи не пов'язувала Місце з подією, чи людиною Чи навіть із будівлями Зате завжди пам'ятала відчуття Так ось, у місці, де вона зустріла художника Що розписував горнятка Їй було дуже добре Відтоді вона завжди возила те горнятко з собою А потім, коли їй було зле Десь у тій самій далекій і чужій Європі Де час від часу Точніше, місце від місця, таке накочувалися грози самотності, вона вийшла прогулятися вимощеними бруківкою вулицями. Дув пронизливий вітер, і вона куталася у тоненький шарф. Інших із собою не мала. То був десь листопад, і місто майоріло нагадуваннями про близькість Різдва. Їй те все видавалося комерційною мішурою і не проймало зовсім. Але коли вітер, особливо обпік обличчя і вуха, Інна повернулася в якийсь закапелок і натрапила на рукодільну крамничку. Там було спокійно і тепло. Такі кумедні плетені ведмеді і Санта-Клауси. Різнобарв'я шарфиків і светрів. На полицях у плетених кошиках пістрявіли пухнасті клубочки, ниток. Інна, не роздумуючи, взяла в руки один, що нагадав їй сонну сіру кішечку, вибрала відповідну пару спець і підійшла до каси. Привітна літня жіночка усміхнулася дівчині і похвалила її вибір. Здавалося, навіть безнапускної європейської ввічливості. Ця жінка була якась жива, справжня, щира. Коли Інна повернулася до готелю, то знайшла молоду дівчину-емігрантку, що працювала в фоє, і віддала їй свій квиток у театр. Очі дівчини неймовірно засяяли. Той вечір Інна вирішила провести сама. Вона ввімкнула улюблений джазовий альбом, де було багато отого чаймсу, і сіла плести собі теплий шарф. В улюбленому горнятку парував чай. Шарф вийшов пухким і майже невагомим, але все ж таким теплим і затишним. Візерунок удався досконало, а клубочок ниток зменшився до розміру, ну зовсім маленького, ще, мабуть, сліпого кошеняти. З нього вона виплила камізельку для свого улюбленого горнятка, щоб не так обпікало пальці і довше зберігало тепло. А якщо чесно – то просто заради краси. А потім вона повернулася додому. Зле німецьке посольство з якоїсь незрозумілої причини не відкрило їй наступної візи, і вона втратила свою улюблену мандрівну роботу. Може і на краще, бо в цій дорозі в шматках міст, в готельних ліжках вона вже було почала втрачати себе. І ось вона вдома – батьківська хата – в якій виросла безмежність краєвидів перед вікнами веранди. Дівчина стояла на терасці, обплітаючи пальцями улюблене горнятко в камізельці і куталася у майже невагомий, але теплий і затишний шарф. Дощ навколо вигравав ніжний джаз і нагадував про дитячі мрії.